Povești din folclorul maghiar Moara dătătoare de daruri A fost odată ca niciodată un om sărman. Omul acesta avea copii mai mulți decât găurile dintr-o sită. Boii lui erau atât de mici, încât și un greiere era mai mare la stat. Bărbatul și soția lui erau mereu doborâți de griji, mereu gândindu-se cum să-și hrănească copiii. Într-o zi, omul a pus boi la căruță și s-a dus în pădure. În timp ce aduna crengi și le încărca în căruță, omul a văzut doi copii, un băiețel și o fetiță, jucându-se într-un luminiș. A intrat în vorbă cu ei și a aflat că fata era fica împăratului de miază zi, iar băiatul era fiul împăratului de miază noapte. În timp ce stăteau la taifas, copiii au zărit boii cei micuți. Prințul a fost atât de acaparat de boi, încât l-a implorat pe om să-i vândă. Vietul om nu a vrut să se despartă de boi, dar prințul a insistat că tatăl său îl va răsplăti regește. În cele din urmă, omul a cedat. Când a ajuns acasă fără boi, a izbucnit o ceartă aprigă. Soția a țipat și l-a certat pe soț, încât acesta și-a luat lumea în cap și s-a dus în aceeași zi la curtea împăratului de miază noapte. Când a ajuns, micuțul prinț se juca cu cei doi boi. «Baciule, vreau să-ți dau un sfat!» i-a spus prințul omului. «Indiferent de ce ți-ar oferi tatăl meu...» Tu spui că nu dorești altceva decât moara dătătoare de daruri Omul s-a dus la împărat Băi tăi l-au bucurat atât de mult pe fiul meu încât poți avea tot ce-ți dorești Omul sărman a remarcat că moara era pe masă, dar era foarte mică, cât o jucărie Maestate, drept răsplată nu-mi doresc altceva decât moara aceasta de pe masă Împăratul s-a schimbat la față Poți avea orice-ți dorești, cu excepția morii Așadar, gândi omul, moara asta nu-i tocmai o jucărie De vreme ce regele nu vrea să se despartă de ea Omul nostru se plecă smerit O, maestate, dăruiește-mi, te rog, moara Ca să le ofer o jucărie copiilor mei Împăratul își iubea copilul foarte mult I-a dăruit omului nostru moara Baciule, te poți întoarce acasă în pace Când vei ajunge, să pui moara pe masă și să-i poruncești Moară dăruitoare, dă-mi galbeni de aur, bucate gătite și prăjite Și vei vedea că moara îți va da tot ce-ți vei dori Când îți va fi dăruit tot ce vrei, nu trebuie decât să spui Moară dăruitoare, oprește-te! Omul era atât de fericit încât sărea într-un picior de bucurie I-a mulțumit prințului pentru bunătate, a pus moara sub braț și s-a grăbit spre casă Pe drum a văzut că spre el se îndrepta ceva mare și negru Omul se tot gândea ce ar putea fi arătarea aceea Era o pălărie neagră uriașă, îngrozitor de urâtă Sub pălărie era un om Omul l-a întrebat în glumă Ei, prietene! Pădăria asta nu e cumva prea strâmtă pentru tine În loc să-ți bagi joc de mine, mai bine mi-ai da un codru de pâine Nu am mâncat de trei zile Aș vrea să te pot ajuta, dar nici eu nu am mâncat nimic Brusc și-a adus aminte de moara de sub braț de dăruitoare, dăm tot soiul de bucate și băuturi Bietul om abia termină de rostit vorbele Că într-o clipită din moară s-a revărsat mâncare cât pentru a hrăni un sat întreg Moară dăruitoare, oprește te cei doi s-au pus pe mâncat, pe băut și la taifas Omul cu pălărie grăi Prietene, moara asta a ta nu-i de fel de lepădat, dar nici pălăria mea nu e de aici de colo Dacă-i ceri un lucru, ea ți două Să facem schimb, ce spui? Doar nu mi-am pierdut mințile Singurul lucru la care e bună pălăria ta e să sperie ciorile E părerea ta, ea privește, spuse omul cu pălărie uriașă Foc! Oh, destul! Da, văd că pălăria ta e bună la ceva, dar nu mă va ajuta să scap de foame." Însă bărbatul cu pălăria tot da din gură până când l-a păcălit pe omul nostru să facă schimbul. Bărbatul cu pălărie mai avea un toiag pe care l-a lăsat în urmă când s-a despărțit de omul nostru. Omul nostru început să jelească îngrijorat când brusc toiagul îi vorbi. De ce ești tristă, stăpâne?" Sunt trist pentru că mi-am pierdut complet mințile Plâng după moara mea pe care în nerozia mea am dat-o la schimb Toiagul o zbughi atunci și în scurt timp se întoarse cu moara dăruitoare Omul nostru nu mai avea motive să fie trist acum S-a întors acasă la familia lui care l-a înconjurat și l-a tratat cu respect Toată lumea se bucura de comoară Timpul s-a scurs și odată pe când eroul nostru stătea la poartă a văzut familia regelui apropiindu-se de el pe jos Atunci a întrebat Încotro maestate, de ce mergeți pe jos? Regele a răspuns, mare necaz a dat peste noi Împăratul de nord mi-a invadat țara și am fost nevoit să fug împreună cu familia Nu vă faceți griji pentru atât maestate, voi îndrepta eu lucrurile cât ai clipi Omul sărman și-a luat pălăria uriașă, toiagul și s-a dus să întâmpine a împăratului de nord Pe care a și găsit-o în curând Peste țara împăratului de miază noapte tăbărâseră opus derie de soldații a împăratului de nord Omul nostru a urcat pe unde și-a îndreptat pălăria în direcția oștirii dușmanului și a poruncit Pălărie, foc! Apoi și-a trimis și toiagul să căsăpească oștenii și să-i pună mai repede pe fuga Nimicirea lor a fost completă Niciun suflet n-a supraviețuit Pentru a spune povestea trupelor împăratului de nord După ce a eliminat dușmanul, omul a făcut cale întoarsă Să-i spună împăratului că problema era rezolvată Împăratul a cumpărat pălăria și toiagul de la omul nostru Și s-a întors la palat Prințul împăratului de miază noapte crescuse, la fel și prințesa împăratului de miază zi. Cei doi s-au căsătorit, au făcut o nuntă și l-au invitat și pe omul nostru, care a dansat până în zori. Poate mai dansează și astăzi...